Bueno, baixamos un poquinho a música eh, Vámonos ir eh, Esta música que das nosas Rosalieiras uh -huh. eh, Un disco que grabou Pois A asociación Cultural Rosieira de Castro de Cornella Donde tamén tan as nosas Rosalieiras uh -huh. E eh, eh, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra Como é Monforte de Mous E eh, vamos a falar con oso correspondente Eh, dese apartado de quenche preguntou moi boas tardes, José Manuel hola, boas tardes boas tardes, benvido, moitas grazas por atendernos José Manuel como é iso por aí? bueno, A ben, ben, ben. Segui seguimos co con esa tema de comunicar en galego e facer que os nosos entes estén interesados polas cousas que vamos dando estivemos sí. falando con con a Anxo, a Cobaranga. Aixo Baranga, Anxo Baranga eh, falamos de moitísimas cousas, pero non falamos de desse de traballo tan importante que, que que vai a facer Daqui a pouco, día 22 precisamente, aí no Teatro Lauro Olmo do Barco, non? Pero ah, falaste, falaste de eso. Fala, falamos de de de, de Florencio, moitas cosas, pero de, de Floren... non falamos precisamente de eso. De Florencio, pero, pero ah, de non. Pero des, de ese traballo concreto non, porque sí. falounos de, de que vai a preparar o como de que o, eh? os furafolles Están de que estiveron en Lleida, que estiveron en... Moitísimas eh, sí, sí. cousas, bueno. Pero claro, era tanta, é tanta actividade que, que, que desenvolve precisamente Anxo que, sí. claro, non nos, da, non nos deu tempo de, de, de, de actuar con todo. Pero a verdade que é que é un crack este Anxo. Buah. Se nos dice que, que está bastante recuperado de desa... De, sí. de Mm, golpe que levou, sí. dessa enfermidade, pero, pero bueno, pero está, está moi ben recuperado, Dice que que, que sí. Ale, Alegramos moitísimo e dámollles nosos parabéns. Pois pues claro que sí uh -huh. A verdade é que tivo aí un sustiño. Sí. sí. Pero bueno, parece recuperou recuperou ben e alegra, alegramos claro. Pois iso é moi importante. Por pues nada, damos moitas esa noticia porque quizais o mellor ao principio non estiveche, pero estiveme falando con ele Nada máis. Moi ben, pois. A ver, as túas. Se crees empezamos co coa sección. Claro, pues, claro. Pois, claro. cando tú queiras e ao teu xeito. Claro. Vale, pois pues, moi ben. Eh, empezamos logo cos gústame, del Bueno, pois, pues, tú dalle. <risas> vale, vou empezar xiche polos os desgústame, ah, sacalos de riba <risas> e deixa logo por final, ¿non? Como é satisfactorio para o final. Muy sí, ben, si, sí, si. Sí. Desgústame o aumento da violencia machista eh, Os datos non son nada vos en Galicia Un 10% eh, Aumentou un 10% en Galicia No segundo trimestre do que vai de ano Deste 2022 Os sulgados galegos recibiron Nestes mm, seis primeiros meses 1813 denuncias uh -huh. O que supón un 9,9% máis Casi un 10% E... Eh, Que no mesmo periodo do ano pasado 2021 vale. solicitaronse ante os julgados de violencia sobre a muller o 486 ordes de protección das que se concederon 70, 70 71 uh -huh. eh, então, malos datos eh, de, de violencia machista eh, hai que, que lembrarlo claro. eh, sí, non que... podemos ocultar esta realidade no, eh, é dicir... eh, como sempre intentar concienciar e insistir en que a xente, pois, de, se tome, se tome esto en serio... As cousas un pouquinho máis en serio. E, e, non, non queremos estar continuamente dando malos datos neste sentido. Uh -huh. A ver se temos un pouco de sentidiño e se acaba dunha vez con, con, con esta lacra. Cando can menos que, que, que, que, que, que baixe, baixe un número eh. Cando menos. Que desapareza, que desapareza. Tamén, tamén. Que eh. desapareza, pero... Pero non que Inda o contrario, que vaya un momento vale. o sea, que eso que eh, aquí sí. A nosa denuncia vale. Estaremos repetindo o que faga falta Para uh -huh. que a ver se a toma conciencia Que isto non pode ser Non ten sentido ninguno no, Se si no, si sí. tampouco me gusta Les gustoume a previsión que deron estes días de retraso no crecemento económico de Galicia. Sabes que están continuamente falando de que sí. íbamos medrar tanto, ahora recortaron as expectativas de crecemento, vais a medrar menos, bueno, sí. para arriba para baixo, sí. co típico. Pois pues un informe do Foro Económico de Galicia indica que a economía galega alcanzará os niveis previos á crise da Covid, datos previos á pandemia, antes de rematar este ano. Aí o positivo, pero... Eh, a menor velocidade que a economía estatal pois xa que en Galicia me medaremos eh, incluso recuperaremos os niveis económicos delante da pandemia pero eh, a un ritmo máis baixo que a media estatal ah, menos que pois entón, bueno, pues, non no, no me gusta non está un pouco para rematar os retrasos na sanidade galega os retrasos eh, que teñen que ver co crecemento das listaxes de espera eh, máis de medio ano esperando unha consulta, unha operación ou unha prova diagnóstica así están uns 27.000 galegos e galegas ya que a cifra é maior é cinco veces maior concretamente que antes da pandemia sí, vaya, pues... eh, hai pendentes 47.000 cirurgías 200.000 citas e 119.000 estudos. Uf. Esto según información recente da Voz de Galicia. Carai, pues... O xa sea que non me gusta nadiña diña Nos, eh, que medren as listas de espera como aquí se se da conta. Sí. Eh, bueno, eh, as veces vou, no, vou no lembrando, os datos que collo para facer o <risas> a ah, os gústame desgústame por ripos de a de Galicia, de Honor Diario, ah, de Galicia sí. Confidencial sí, sí, eh, sí. e doutros xornais, pero preferentemente estes tres que son os de maior uh -huh. oh, pues o de maior tiraxe uh -huh. a nivel de de Galicia. De Galicia uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, pasamos aos gústame. Hombre, aí, ah, ah, gústame, por exemplo, eh, que o oh, oh, oh, arte A creatividade galega uh -huh. luza, eh, nos faga presumir alén do rego das patacas, sí. alén das nosas fronteiras, sí. e así está a acontecer coa escultura. Uh -huh. Escultores galegos amosan a súa obra en Madrid. Falamos de dos artistas Manolo Paz e Fernando Leiro, uh -huh. dous grandes escultores galegos eh, recoñecidos no... Pois na súa arte plástica. Uh -huh. Pois estes dous artistas, dous escultores, contan, uh -huh. eh, contarán estes vinte e días, con exposición na capital do Estado, en Madrid. Uh -huh. eh, Unha demostración de da calidade escultórica que temos aquí no, no país. E eh, presentanse a la de Madrid con dúas mostras, uh -huh. eh, baixo título A distancia que nos une de Manolo Paz e eh, a filla da porteira de Leiro. No. Está ben, está eh, os dous reivindican o potencial cultural galego en diferentes espazos de Madrid. Uh -huh. eh, poden se atopar esculturas deles, por exemplo, nos 20 semanas, uh -huh. na plaza do Concello de Madrid, uh -huh. na contorna do Museo do Prado, uh -huh. nos xardins do Museo Tizen, e, eh, por exemplo, tamén na Biblioteca Nacional Ostras o... Por decir, algúrs dos sitios Lugares emblemáticos, eh, sí, sí, señor. Exactamente, sitios eh, moita... coñecidos E de moita afluencia pública, sí, sí E de moita afluencia eh, que van lucir moito e ben as súas esculturas nestes espazos da, da capital Muy ben, muy ben pues... E tamén me gusta pois oh, un premio que ven de recibir o Concello de Allariz Uh -huh. e concretamente, o premio vai para o seu mercado da reserva da biosfera uh -huh. Recibi un premio, premio a nivel nacional e Baixo o título Cidades e Pobos que Alimentan Está concedido pola rede de municipios pola uh -huh. agroecología E concede este premio polo seu proxecto uh -huh. que desenvolve dentro de anos Co seu mercado da reserva Uh -huh. creo que temos falado aquí en outras ocasións sí, okay. é un mercado que hai ali á beira do Arnoia sí. na, parte, na parte baixa da Llariz, uh -huh. eh, a beira do río <coughs> en este mercado visibilizan e promoven proxectos agroecolóxicos da zona, uh -huh. promoven o intercambio e a participación de labregos e gandeiros, uh -huh. eh, podense ver ali produtos típicos da, da zona en eventos feiras, uh -huh. etc e eh recentemente na Cogallo da da, pois da da xornada de carne de boi de Allariz, uh -huh. uh -huh. ali tamén hubo degustacións eh, eh, uh -huh. eh, eso, eh cociñados de Por... desta de, de carne. Pero uh -huh. bueno, que é un espazo, é un mercado uh -huh. eh, destes como os da abastos que coñecemos, uh -huh. pero centrado en promover eh pues eso, produtos locais uh -huh. e eh, Eh, pois pues, eh, mm, eh, empresas que se crean relacionadas co, bueno, co, co agro sí. e eh, co a gandería da, da contorna. Un premio ben merecido tamén, Un premio ben merecido tamén. merecido. Eh, pues, eh cidades como Valencia, Valldolí tamén foron premiados, uh -huh. pero aí temos tamén, pois pues, é, Fallariz que leva outro galardón, uh -huh. como ten levado outros Bueno, que demostran a súa boa xestión, en este caso relacionada pois pues, co coposta en valor da da gandería eh e da agricultura uh -huh. da contorna, dos produtos uh -huh. eh propios da zona eh, que teñen que ver pois pues, eso co agro, que uh -huh. eh, que se desenvolven pois pues, baixo pois pues, parámetros de de ecolóxicos e sustentables. Moi ben. E, e rematos gustame logo de hoxe. Uh -huh. Pois co, co remate da Vendima, ah. acaban de anunciar oficialmente o remate da Vendima varias de hox, concretamente era no hay moito eh, ADO Valdehorras, eh, no caso da ADO Valdehorras que, que teño a información de primeira man, pois pues moi bos datos, a verdade, moi bos datos, uh -huh. recolleron 6,5 millóns de kilos de uva, ah. Eh, cando as previsións que tiñan eran de 5,5 millóns de kilos, uh -huh. xa un millón de, kilo de, de kilos de uva máis, ah, mira. pensaban que as, as xeadas de abril afectarían sí. a colleita, eh, minguarían un pouco claro. a, aos resultados finais, pero sei se que a cousa pues, eh, mellorou, uh -huh. eh, remontaron un pouco e, eh, eh, bueno, chegaron a esta cantidade. Bueno. Xa que están dende o consello regulador da DO Valdeor están moi moi satisfeitos, moi contentos. A variedade Reiña, como ben sabedes, é da que presume a DO Valdeor. Eh, eu, a verdade é que cada vez estou máis enamorado eh, o godello. Claro. Recolleronse 4,3 millóns de kilos de uva, un godello excepcional, o sea que uh -huh. teremos uns caldos tamén excepcionais e se todo será ben. Eh, se todo será ben, como dín dende o consello regulador esperan obter 4,5 millóns de litros de viño. Muy ben. Se que, un, bueno, un rematar estere... en Dima, vos eh, datos, e agora que o, a uva que está fermentando, uh -huh. pois que se dé ben e que saia un viño de calidade claro. eh, que podamos brindar eh, máis antes que tarde con él. Muy Exactamente. Ben, perfecto. <risas> pois eso, parabéns para todas as adegas que... que, que para, eh, auguramoslle moitos éxitos. Hombre, e tanto... Tanto Correcto. que dicían sí, que non sei que, no sé qué, que non sei sé quanto, pero vai, parece que perfecto, a cousa vai indo... Un millón de quilos máis é unha cousa. Hombre, veña, máis, agora... Bueno, pois pues, mira, no apartado, hoxe vou no apartado da, das anotacións da Albertiña Pequena, uh -huh. eh, que que case sempre centro na fraseología galega, uh -huh. Oxe, como de Frasoloxía Galega se trata, vou falar dun proxecto no que participei e impulsei activamente dende aquí, dende máis forte. Non sei se vale. oíste falar, mm. pero senón xa vos lo conto a vos e a nosa audiencia grande que temos mm -hmm. eh, eh, a nivel mundial. Sí. Chamase o proxecto, chamase eh, Frasoloxía Galega para Pediatría. Ah, si sí, que ademais iba acompañada dun os dibuxos, me parece a min e algunha cousa así. Entón explícovos moi rápido que temos sí. pouco tempo, pero moi rápido. Si si si Eu son o, o responsable da mesa pola normalización lingüística aquí a nivel de Sur de Lugo. Uh -huh. o sea a, me, a mesa para normalización eh, eh a nivel lemos, pois uh -huh. <coughs> pues está coordinada un pouco por min e tiven hai dous anos eh, aquí no grupo de traballo a idea de eh, crear uns autocolantes uns adhesivos con fraseología galega para darlle aos pediatras ah. por que? Por porque eu como pai e outros pais e outras nais claro. que ao ir a levar os pequenos ao pediatra ao remate como agasallo como sí. detalle de ánimo danlle uns adhesivos con frases en castelán ah, fui moi valiente me porté bien eh, soy un campeón, etc, etc sí, e sí. pensamos e logo estas, estas pegatinas non se podían facer en galego, ninguén o pensou ninguén mirou por aí e dixemos pois pues, facémoslo nós entón, buscamos frases frases galegas uh -huh. unhas máis populares que outras uh -huh. que tiveran uh, acomodo para o público, usuarios usuarias uh -huh. de pediatría, que non son outros que os nenos e as nenas claro Entón, primeiro foi o traballo de buscar esas frases E despois, aí le veio o peso do traballo uh -huh. Buscar debuxantes, e ilustradores e ilustradoras Que quixeran facer altruistamente por deseños uh -huh. Pois é xa que, buscarlle un debuxo uh -huh. un, Unha plasmación gráfica a cada frase ah, sí, sí. E despois estes dous anos coa pandemia polo medio sí. Conseguimos rematar o traballo Xa saíron do prelo as, uh -huh. as pegatinas E conseguimos 15 15 frases 15, con, con 15 debuxos de 12 ilustradores e ilustradoras de aquí do sur de Lugo. Uh -huh. Ou algún algunha que fixo dous, uh -huh. por eso hai 12 debuxantes uh -huh. e 15 eh adhesivos. Por exemplo, vou referir eh algunhas das frases que hai na uh -huh. nos adhesivos. Xasto para outra. Uh -huh. Como a un campeón como unha campioa, Como un reloxo Dura como un buxo Forte como un buxo Dura como un croio uh -huh. Duro como un buxo San como un carballo Para o que pudo ser non foi nada Son ben a afouta Tu sí, se para lá Sete folgos como aos gatos pois pois así, então os adhesivos sí. moi moi fermosos que vos hei pasar. Vale. Eh, para uh -huh. que vexades eh, un pouco como quedaron. Uh -huh. Eh. Eh, <coughs> xa vos digo, eh 12 12 en 13, 12 debullantes. Isto uh -huh. eh, veo que aportei un, un un dos dos debuxos que vos vou pasar para que Vale. Eh, sí, sí. para que como como debuxo de hoxe para que compartades. Moi sí, ben. Sí. Entonces total a esses 12 rapaces rapazas que quixeron colaborar altruistamente facendo os deseños, eh, que quedou a cousa pois pues, bastante fermosa, bastante xeitosa. Fixemos bueno. a presentación o vendres aquí no salón de actos do Centro do Viño de Monforte. Ah, sí, da campaña e agora a última fase desta campaña é que a que tivoi moita repercusión en prensa. A terceira fase é entregárlle aos pediatras dos ambulatorios do sur de Lugo, uh -huh. pois unhas láminas con esas pegatinas para que lle vean os pegatinos e as pequenas. Moi ben, parabéns, felicitacións, um, moitas felicitacións, Xoxe Manuel. Sí, sí, eh, un traballo enorme e interesantísimo. Como, Además, de, que, que como digo eu, a cabeza non para. Eh. Que, a cabeza que... non para para pero non para para ben eh, alegreme moitísimo es, ese, ese é o matiz Alegr, alegreme moitísimo, de verdade que para non ser unha felicitación <risos> extensiva a todos esses rapaces que tamén colaboraron contigo pero eh, toda esa xente que colaborou contigo chegar a que bueno, pois, pues, que, que se aceptara porque sempre a administración está un pouco sempre receptiva de cousas sí. que allé asa ao que fan eles mesmos ¿no? uh -huh. de feito xa o, o presidente Dames a Marcos Maceira se algún día que queres falar con él podemos pasar a contacto ah, pues, eh, gustou tanto a iniciativa que xa queren bueno, ahora ampliála iremo, iremos vendo xa cela xa a nivel ah. a nivel de Galicia muy ben, moi ben, ben e incluso falar co Sergas ajá que o propio Sergas se involucre ajá é bueno e pode aumentar tamén as frases e pode aumentar tamén a participación aumente, de aumén duútres correcto, aumentar futurar frases con claro. outros deseñadores ou incluso os, os nenos e as nenas que, claro. que creen que creen o seu propio adhesivo uh -huh. e que o propio sergas eso que, pues, que, que cre que, que En vista na, na, na impresión da das pegatinas que as distribúa dentro dos ambulatorios que ten por toda Galicia, bueno, eso pues, é un proxecto a, a facer extensivo en Galicia, pero co tempo. De momento, isto pues, ímos eh impulsar este eh queda queda aí á mesa, bueno, con esa con esa intención futura para desenvolvelo a nivel, xa vos digo, a nivel do país Pois pues alegramonos moitísimo e felicitámoste por, por, por ese traballo que É te... moita faena, xa, xa sei bien, o que é moita faena pero que Moita, moita eh? De verdade que é un puntazo A parte de iso, non podemos algabar que temos un, un diseñador <risa> extraordinario que nos axuda tamén a que eh? o noso programa tamén teña eh, certa repercusión a nivel público Sí señor Bueno, bueno, bueno, si de quen falaredes. <risa> como, como, a ver... Eh, te, temos te, te, temos que, que darlle pulo, ademais. Eh, eh, volvo a repetir a frase que lle dixen antes a, a, a Andrea. Uh, do que non se di, pues, non, non existe. Eh, exactamente. ¿no? Do que non se fala, non existe. Correcto, correcto, exactamente. Con Andrea Pousa falaste. Sí, sí. Os teño aí... <risa> O que, se, o que non se di non, non acontece. Non. Eh, eh. Correcto, así pues, así, ah, así é. Te mostro pues re... o meu mando vos a lámina. Vale. Con deseños nas, nos que se poden ver uh -huh. todas as pegatinas. Xa, claro, aí. Sí. E mándovos a miña parte, bueno, como colaborador de Galegos Rovais. Vale, si sí, tamén. Pues tamén para Poisdem vamos... para, para, para que teñade Vamos a, a, Ademais sempre a que, que dic... a sempre a... que falamos ta radios o sea, que lo que eso, que di por exemplo non sei Eu sempre digo cando estou nun escenario por aí pois digo temos eh, por exemplo, a emisora de radio tal tal que galegos no vais, pero temos un gran colaborador mm. eh, no... Uh, en Monforte de Lemos, no en parte. fin, que é un colaborador de primeira de línea. Moi mm. ben, moi ben. Bueno, bueno, bueno se, que vende des se, ben, eh, señor representante. Se Xa o, o dixo, dixo, dixo na, na festa do Nou Barris, eh, e perde ser que o San Froilán de Nou Barris, deu-se conta de que un tal José Manuel tamén sí. pa, participaba, que lo grababa en, en Galegos Novaix. Bueno, que te agradecemos bueno. moitísimo a túa aportación e eh, que teñes un bon día. Mm. E igualmente, por aí, eh, nada, teníamos en contacto vale, a hora pasada a Vendima e xa a camiño do do, agosto. Ca... do agosto Do Magosto, exactamente. exactamente. Se... exactamente. Eh, Fuxa a pañar castañas, ainda non. Ainda non, ainda non. Bueno. Ainda estou comendo uvas. <risa> Peña, unha aperta grande xa, Manuel. No, Manuel. Último. último. Dime. Eh, onte, plantei os calzós por ah. Monfortinos. Ah. Viñeron, as cebolas viñeron de Igualada ah. e xa quedan Eh, plantadas, así, oh. ya, o sea, que para Así que xa tes se, se por mm, rematando marzo, principios de abril, andades por aquí igual podedes ser invitados. Ah, Enramos pues... leva xeada, eh. No. <risa> Alégrome moitísimo. No, un microclima especial. diferente, Bueno, pois a disfrutar pues, pues, del pues, deña unha aperta gran, Igualmente os homenendo unha aperta. <risa> sí, aya tunda